وَمَن يُدْلِل فَلَا هَادِيَةٌ أَشْهَدُ أَن لَا إلَّا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَ بَعْدَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صُلُّوا اللَّهَ حَفَصُ قَاتِلٍ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَن تُمْشِيُونَ Ya ayah Nasiu Zakru Rabbu Mu Ladi kalaqu minna buahida, wa kalaq minha tujahan, wa bismi Nhu Ma dijanatikiru wa di saa, wa taqbuahu Ladi taqaahu Nabihi wal arham. Inna Allaha taala minum Rafidah. Ya ayah Ladinamu Allah wa kullu faulah ladida. Ya tahlila kum aana lakum wa yaum yaj'u bikum nunubbakum wa may yurid ilallahi wa rasuluhu faqad fa'ala kullun 'azim. Amma ba'du fa inna aqwaal al Allah wa khayr al-hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam. Wa syarul umuri ma ba'da tsalatsa fa inna kullama Wakilah bid'ah dan dolar, makulah dolar Muslimin. Mahasiswa Muslimin dan Muslimat, para hadirin dan hadirat, bapa-bapa dan juga ibu-ibu, pada zaman sekalian yang, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kepada para sekali dan juga sekadar para penyinar, semoga Allah berjaya memberikan taufik dan jayanya kepada kita ke. Pengeceh kita malam ini Mereka juga Membaca keterangan Hadis yang dihimpun Oleh Alimam An-Nawawi Di dalam kitab Al-Arbaim An-Nawawi Hadapan hadis yang akan kita baca Keterangan ini, Adalah Hadis yang ke-9 Di mana Sebabdian yang disini, Bisa kita baca keterangannya, tetapi kita akan membaca ulang, kemudian kita akan ambil beberapa poinnya dan juga beberapa pelajaran yang barangkali masih belum kita sampaikan. Disinggungkan oleh Imam An Nawawi, R.A. Wa An Abin Abba, Abdillai bin Abba bin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Abdul Affah namanya Abdullah putranya Affan semoga Allah menjelah meridhai kedua orang sahabat ini Abdullah dan juga bapaknya Affah qalan beliau berkata kuntu khalfa nabi sallallahu alaihi wasallam Aku pernah berada di belakangnya Nabi Salallahu alaihi wa sallam, Di suatu hari Fakal hari Kemudian Nabi Muhammad itu bersabda kepada saya Ya ulanu Inni u'anlimu kata imani Wahai bocad Sesungguhnya aku akan ajarkan Kepada kamu beberapa patah Insya Allah yang terbaik. Jagalah Allah, jagalah syariatnya Allah. Niscaya Allah akan menjaga diri. Insya Allah najis itu sudah. Jagalah Allah, jitu dengan menjaga syariatnya Allah. Niscaya kamu mendapatkan Allah ajab-ajabnya. Tiada sehal sepat Allah. Wahid dan taat bastaillillah. Apabila kamu meminta sesuatu maka mintalah kepada Allah. Dan apabila kamu meminta pertolongan maka mintalah pertolongan juga kepada Allah. Wa alam an-nurumata. Lalu kita makan ala an yang fauqa bishayin lam yang fauqa illa bishayin khusus takabburu. Dan ketahuilah seandainya umat manusia ini mereka bersepakat mereka bantu membantu bahu membahu untuk memberikan suatu manfaat kepadamu sekecil apapun manfaat yang tidak diusahakan untuk kamu niscaya mereka semuanya tidak akan sanggup memberikan manfaat kepadamu kecuali hanya manfaat yang telah Allah tetapkan dengan takdirnya memang itu akan kamu dapatkan. Wa inni jazamaa ala ay yadzrukaka fi syai'in lam yadzrukaka illa bi syai'in qad qaddarahu Allahu 'alaim. Dan sekiranya manusia itu semuanya sepakat bantu membantu kaum umram untuk mendatangkan mazhar untuk mengganggu kami Untuk menyakitkan Untuk menimpakkan bahaya kepada kami Dengan sekecil apapun Masyarakat tersebut Lam yaudurlukan Mereka semuanya tidak akan Tanggup menimpakkan masyarakat tersebut Kepada kami Kecuali Memang bahaya itu adalah Yang telah ditetapkan oleh Allah Atas Ruki Adil Aflan Wajah patut Pena-pena, yang mencakap lauk mah putih itu sudah diangkat. Wajah mati suhu hu, dan lembaran-lembaran lauk mah putih itu sudah ringkinkan. Ring, ring, Rawah ut-Tirmidhi wakolah hadith dan hadith hadith ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi dan Imam Tirmidhi mengatakan hadith ini hadith ini hadith ini hadith disebutkan oleh Imam Nawawi dan di riwayatkan oleh Ibnu Tirmizi disebutkan di dalam sebuah riwayat yang lainnya bukan diwayat Imam Tirmizi Bahawa Rasulullah itu memberikan wejangan kepada Abdullah bin Abbas dengan berkata In fazillaha tajiduhu am maka wahai syariatnya Allah niscaya kamu akan mendekati Allah ada di dan -al ya Allah Taala yang Rahmat yang Adikatijit Kenalilah kamu. Kembalilah Allah di saat anda itu dalam keadaan lapang, di saat anda dalam keadaan riang jundira, di saat anda tidak dalam keadaan kesendirian. Nisnya, Allah akan kembali mengenali kamu di dalam kamu itu, susah, di dalam kesulitanmu dan di dalam kesempitan. Wahlam, an-nama lam yang pun wama asobat lam yang pun dan ketahuilah wahai hujan, sesungguhnya apa saja perkara yang itu tidak ditetapkan akan kamu dapat, niscaya selama-lamanya kamu tidak akan mendapati, dan apapun yang telah Allah tetapkan akan kamu dapat. Maka meskipun kamu menghindari ini saya perkara dispute tidak akan pernah bebas dari kamu. Wa'lam an-nashra ma'a as-hubn al-farja ma'a al-farh wa anna ma'a Dan ketahuilah wahai hujjaj sesungguhnya pertolongan Allah itu akan datang menyertai kesabaran orang tersebut dan bahwasanya kelapangan akan diberikan setelah adanya kesempitan. Dan kita tahuina ada bersama kesulitan itu Yusufan sebuah kemuliaan. Masyaallah, Bapak-Bapak dan ibu yang dirangkai Allah begitu indahnya wajannya Rasulullah dan begitu mendalamnya makna dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah wajah Rasul kepada seorang budak. Waktu itu Abdul Ibn Abdul Aziz belum diwar. Waktu itu belum belum dewasa, artinya Abdullah bin Abbas waktu itu masih disebut sebagai bocah, oleh karenanya Rasul mengatakan dia sudah buahnya bocah. Orang itu kalau disebut bulan, menurut istilah orang-orang Arab adalah bocah, jalanan. Tentu kalau disebut sebagai bocah, anak itu belum belum dewasa, dan orang akan terbingung kalau bocah bocah disebut dengan dia sudah bocah. Makanya Rasul berkata. Memberikan pelajaran ini kepada Abdul bin Abbas yang waktu itu masih belum Belum jadi Perhatikan Ternyata isi nasihatnya Isi wajahannya belum itu mendalam Begitu mendalam Bahkan terkadang Kalau diajarkan kepada kita yang sudah betul, Yang sudah oil Istilah kami Tetapi kita semuanya tidak di Katakan kepentingan Tidak harus oil kan? Ternyata, terkadang kita tidak bisa memahami kecuali kita mendalam. Kecuali kita harus mendalaminya, baru kita bisa memahaminya. Ini menunjukkan. Bahawa, seorang anak, seorang bocah itu bucah harus diberi pelajaran artis. Pelajaran-pelajaran yang menata hati, yang menyata iman, yang menata keyakinan seorang bocah. Sebelum anak-anak itu nanti, menghadapi tunjukkan yang barangkali. Ujian hidup itu lebih berat Ujian hidupnya nanti lebih menantang Dan tantangannya lebih berat Sehingga anak itu Harus segera dibekali Harus diberi pelajaran-pelajaran Yang ingin imannya akan Kokoh, aqidahnya akan mantap, Sehingga ketika dia menjalani Kehidupan, dia sudah memiliki Pondasi, sudah memiliki Tegapnya kasih Langkah-langkah yang sudah pasti Dan sudah memiliki Prinsip di dalam kehidupan Ini contohnya dari Rasulullah Sallallahu alihi Wasallam. Kita akan belajar barangkali satu persatu Dari kalimat yang diajarkan Rasul kepada Abdul Ibn Akbar Rasulullah al-Qurma Yang pertama Yang menyebutkan Rasul kepada Abdul Ibn Akbar Dan tentunya Pelajaran ini bagi kita Bapak-bapak dan ibu Sekarang Sekarang kita etok-etok ini, etok-etok, awal itu ini kita di abdiri Dan kita yang sekarang ini diajari, Ya Rasulullah, dengan kalimat kalimatnya beliau ini. Dengan kalimat kalimatnya beliau ini. Apa yang terdapat Allah, beliau mengatakan. Ya mula suai bapak-bapak, bapak-bapak, bapak-bapak, ibu, kita bahkan akan sebabkan. Ini bukan kalimat. Sesungguhnya saya akan mengajarkan kepada sabit semuanya, akan mengajarkan kepada baik semuanya. Kalimat dan beberapa patah kata sebagai ucapan saya kepada pengunjung semua. Yang pertama, Insyaallahnya cepat. Jaga Allah, niscaya Allah akan menjaga anda. bapak pada ribu ayat itu dibunuh untuk lelaki. Cepat supaya segera sekaligus datang Allah. Apa yang diharapkan kalau kita menjaga Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Tentunya kita akan bertanya-tanya. Bagaimana kita menjaga Allah? Sehingga yang dimaksudkan Allah menjaga kita. Kita paham, Karena Allah yang paham kuasa. Allah yang paham mengatur makhluknya. Maka Allah pun kuasa dan sanggup menjaga kita. Dan itu kita paham. Itu lagi bagaimana kita menjaga Allah? Kerana para ulama menyebutkan. Makna kita menjaga Allah adalah jagalah syariat Allah. Jagalah syariat Allah. Apa yang Allah perintah dan ini. Sulitkan berusaha sekuat tenaga. Sulitkan apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang, apa yang Allah cegah, apa yang Allah benci, apa yang Allah tidak suka. Tinggalkan di dan jangan itu datuk jaman itu. Begitulah Allah menjelaskan perintah. Dengan anda menjaga syariatnya Allah sudah jelas mana yang halal, mana yang haram. Yang haram jangan berfikir panjang. Tinggalkan yang halal itulah yang kita cari. Mana yang ini, hukumnya wajib maka sekuat tenaga kita tunaikan. -tunai. Mana yang ini, hukumnya haram jangan digunakan langsung kita berpikir. berhenti dan kita tinggal. Ini yang Allah juga perintahkan. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad ajaran. alaihi wasallam. Kalau orang berjaga seperti itu apa kata Rasulullah? Ya ibadatlah. Dia bicaranya. Allah yang hendak menjaga. Allah yang hendak menjaga anda. Allah yang akan anda. Allah akan memberi harapan anda. Masyaallah, Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu kita tidak bisa membayangkan. Bagaimana? Kalau seandainya seseorang itu juga Allah yang menjaganya. Seandainya, seseorang itu juga Allah yang menjaganya. Yakin tidak butuh sasbah lagi. Tidak butuh bodikat lagi. Karena sesungguhnya, Allah sudah cukup. Karena Allah itu baik-baik menjaganya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Yaqub berpesan kepada anak-anaknya jadi saudaranya diusung waktu itu, wallahu a'lam firmanNabi, wa bahwa aram orang Dan adalah Allah yang firmanNabi. Sebenarnya menjaga itu Ya Allah. Sebenarnya menjaga adalah Allah. Buatan buatan enggan ngerasa melentungi ngerasa ni pun Allah sebab Allah. Nih Allah sambung ngerasa datang sini dan enggan pun kalau kali Allah yakti boten wonten seketi-ketiyo mawon marasa yen tansah kagem gumugi dalem ya dan smerta kali Allah Subhanahu wa taala pramila bener kalawasane soal wali-wali Allah ini orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, yang senantiasa menjaga perintah-perintah Allah dan larangan-larangnya, perintahnya diupayakan sekuat tenaga untuk ditune Laramanya tidak berpikir panjang. Apabila juga ada oleh Allah ditinggalkan. Maka mereka adalah orang-orang yang aman. Orang-orang yang aman. Orang-orang yang tidak diganggu oleh makhluknya Allah. Orang-orang yang apabila ada marah bahaya. Ada masyarakat yang membahayakan. Maka Allah SWT yang bersiap. Maka Allah SWT yang bersiap. Ini adalah kekuatan Allah SWT. Ini adalah kekuatan Allah SWT. Kalimat yang selanjutnya Rasulullah mengatakan Ibadillah Najib juhutu jahatah Jagalah Allah Maknanya tahu Jagalah karyat Allah Yang mana yang halal, yang mana yang alam ala, perhatikan Yang mana yang diperintahkan mana yang dilarang perhatikan Jangan kita itu berjalan Jangan kita itu melakukan sesuatu Jangan kita mengambil sikap sesuatu Dengan tanpa memperhatikan bagaimana syariat Allah kepada Allah kita tidak bekerja pekerjaan apa ya yang akan kita lakukan dibikirkan jangan asal yang penting hasilnya banyak kemudian kita tepuh, jangan tetapi perhatikan banyak dan sedikitnya hasil yang kita dapatkan adalah harus harus kita memberitikan apakah Allah apakah Allah apakah ini dibolehkan apakah tidak dibolehkan oleh Allah maka itu yang tidak kita pikirkan sesungguhnya Dengan cara seperti itu Allah SWT akan menjaga kita Allah SWT akan memelihara kita Dan termasuk kalimat yang kedua Dan jisubhutu jahat Ini sekaya anda akan mendapatkan Allah ada dihadapan Bahawa pada nanti ibu Kalimat ini perlu diluruskan Pemahamannya Kalimat ini menafsirkan apa yang sebelumnya Dan melengkapi penjelasan Apa yang sebelumnya Dan termasuk Memperkira makna apa yang dikandung dalam kalimat kedua ini adalah kalimat yang bersama. Yang, yang dimaksudkan dengan kita mendapatkan Allah yang dihadapan kita adalah Allah senantiasa menjaga apapun yang ada di depan kita. Allah senantiasa menjaga apapun yang ada di depan kita. Anda memelangkakan kaki, Allah akan menjaga langkah kaki. Anda akan menggerakkan tangan, maka sungguhnya Allah akan menguruskan gerak tangan anda. Anda memandangkan, Allah akan arahkan ke mana sesungguhnya pandangan anda itu. Anda mendengarkan sesungguhnya, Allah SWT sila akan menguruskan, ke mana anda harus mendengarkan, dan apa yang harus anda dengar. Masya Allah, Allah menjaga penglihatan seseorang. Allah menjaga pendengaran seseorang. Allah menjaga gerak-gerak tangan seseorang. Allah menjaga pulal langkah-langkah-langkah. Sehingga, wali-wali Allah yang sudah dijaga oleh Allah seperti ini, Nisya yang tidak muncul dari dirinya kecuali diridai oleh Allah, tuhanan diridai oleh Allah, tuhanan. Karena Allah yang meluluskannya, Allah fulan yang menjaganya. Begitulah yang disebutkan oleh Rasulullah sawalollohu anhu wala alaihi wasallam. Untung untung dengan orang yang tidak menjaga syariat Allah. Orang yang mewahmajari syariatnya Allah mengatakan Ibarat orang berjalan Kalau ada orang murah putih yang berhati Kalau ada orang murah putih yang berhatikan Ini saya, dia akan lebih selamat Dibandingkan dengan orang yang tidak berjudi dengan aturan Orang yang tidak memperhatikan tata aturan berjalan Maka tentu kemungkinan tidak selamat lebih Dibandingkan dengan orang yang yaitu berjalan dengan berhati kata murah putih Ini kalau hubungannya dengan kehidupan kita Kehidupan nyata kita itu berkendaraan, berlalu lintas. Apabila orang memerhatikan orang melangguk, kemungkinan namanya lebih besar. Bagaimana kalau urusannya bukan sekejar, berjalan berjalan di jalan-jalan, urusannya bukan bergerak berlalu lintas, tapi urusannya adalah urusan apa yang Allah wujudi dan apa yang Allah tidak wujudi. Apa yang Allah kenali sehingga Allah itu menjangka, apakah Allah itu menguruskan, Allah akan menghukum. Ini perkaranya maka orang yang memperhatikan syariat Allah akan lebih besar berkaitan akan juga lebih besar, pokoknya orang yang tidak memperhatikan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala tadi sudah ada ketika saya sampai di kandrek dari bulan satu perjalanan seperti ini sudah ada saya dikejutkan ketika saya belok masuk ke meronggoh setelah konvensi dengan banyaknya pohon-pohon yang cukup. Saya sementara yang pertama tadi saya dikagetkan dengan lampu Kok pajak, kok gelap? Tidak ada orang yang mengeluarkan lampu yang Ternyata lampunya mati. Ada apa ini? Ternyata di ujung-ujung ada petugas PLN yang sebenarnya di-state. Begitu saya meliwati petugas PLN, ada apa Kok Ada apa, mati? Ada apa, betulkan? Tidak jauh hanya beberapa puluh meter dari yang ada pertugas di-state yang membetulkan diri tukang beli sendiri itu ternyata ada pohon-pohon yang tumbang. Dia dihakilkan dengan pemalingan seperti itu. InsyaAllah. Berarti lagi tidak sudah berjalan. Tetapi akhirnya kencang. Tetapi akhirnya kencang. Pohon terlebih yang besar di lapangan rongga itu tumbang. Bahkan tidak tumbang, tidak patah. Tapi sampai itu tumbang dan sampai akar-akarnya itu ikut tumbang. Kemudian saya tidak habis pikir kemudian saya membayangkan apa yang terjadi di mose itu apa yang terjadi di rumah saya yang saya tinggalkan tadi. Jalan-jalan kemudian saya lihat saya saya banyak, yang -banyak. Jadi, saya ada banyak pohon yang. Jadi sampai di depan agen 2 selamat tidak ada apa-apa yang timbang. Saya berpikir mudah-mudahan semakin ke sana selamat. Ternyata setelah agen 2 itu di dekat pasar roba di depan itu yang tadinya orang yang jualan ikan itu kabur semuanya roba. Kemudian itu lalu yang dijual di depan itu Depan orang jual ikan di depan masjid Imam Muslih juga ikut patah. Saya belokkan mobil saya masuk di kawangan Imam Muslih. Bangku-bangku yang untuk mengelilingi tanaman, tanaman baru ditanam itu dipas, kasih pagar, bambu bangku semuanya tidak lagi ada di tempat. Perserakan ke sana kemari. Pohon yang ditanam di Imam Muslih sudah lama. Pohon belengkung patah. Kemudian pohon kasturi ada di depan pasiran tumbang. Bapak-bapak di rumah saya pun patah Ternyata tadi terjadi sesuatu yang tidak tidak Tidak tahu Bapak-bapak dari siku yang dirah mati Allah mengatakan. Apa yang ada di benak ini Apa yang ada di benak bapak-bapak Tentang kejadian kita terjadi Saya tidak tahu mungkin bapak-bapak sendiri yang tahu Barangkali juga angin itu Beremput di sekitar rumah bapak-bapak dari Barangkali juga ada beberapa yang tumbang, ada beberapa yang teroboh di daerah Bapak-bapak dari siku Apa yang menjadi pikiran bapak-bapak dari Penuh diketahui bahwa angin itu berbuat tidak takar tajib. Eh, angin berbuat tidak takar tajib. Betapa dosanya angin seandainya dia berbuat dengan kemauannya. Betapa dia melakukan dosa kalau dia seandainya berbuat dan merusak kehidupan, menumbangkan pohon-pohon merusak rumahnya manusia, merugikan manusia, maka betapa dosanya angin. Dan kita yakin, angin tidak akan melakukan itu makhluk Allah itu banyak, tidak ada kejahatan manusia makhluk Allah itu banyak, tidak ada kejahatan binatang semuanya apa dikatakan dalam makhluk Allah, hanya berhembus. amin, itu adalah makhluk Allah seperti hanya riak gelombangnya lautan adalah makhluknya Allah seperti matahari yang jing, terbit dari timur, terbenam di barat adalah makhluknya Allah seperti bulan yang malam-malam terbit pun juga adalah makhluknya Allah selanjutnya makhluknya Allah, awal-awal Maka saya yakin dan kita harus yakin angin berembus menumbangkan pohon-pohon itu perintahnya Allah. Tidak mungkin angin itu berembus kemudian tanpa perintah Allah kemudian menumbangkan membuat kerusakan, merugikan. Maka amin itu adalah tunduk kepada Allah. Tidak ada makhluk yang tidak tunduk kepada Allah kecuali manusia dan jin yang banyak bermaksiat adalah manusia dan jin. Oleh karenanya Allah Swt mengembuskan angin yang dirugikan adalah manusia. Sesungguhnya adalah perbuatan manusia itu yang Allah Swt menjadikan angin harus berembud, menumbangkan pepohonan. menjadikan angin harus berembud kemudian merusak rumahnya manusia, merugikan yaitu hartanya manusia, membuat kerusakan di sana sini. Bapa dan ibu yang dalam hati Allah Taala dulu ketika Nabi Muhammad seluruh umat diminta oleh orang-orang musyrik untuk menunjukkan bahwa beliau benar-benar nabi untuk menunjukkan bahwa kamu benar-benar rasul -benar yang Muhammad tunjukkan kepada kami kalau kamu memang benar-benar nabi maka jadikan bulan ini terbelah supaya kami tahu bahwa kamu adalah benar-benar seorang maka Nabi Muhammad meminta kepada Allah sehingga Allah pun membelah bulan sehingga Allah membelah bulan menunjukkan bahwa bulan itu diperintah oleh Allah Bulan bukan tak harapin diri, bulan itu berjaya dengan perintah Allah. Bulan terpindah juga karena perintah Allah. Itulah makhluknya Allah. Sekiranya Allah memenjadi berjalan-berjalan. Sekiranya Allah perintahkan kepada bulan terpindah, bulan, Sekiranya Allah perintahkan kepada matahari terpindah dari timur berkenaan-masih barat Terus matahari berputar tidak pernah berhenti. Ketahatan makhluk-makhluk Allah kepada Allah yang diwakil. Begitu pula amin. Berbusta angin. Bawalah ini kepada kaum si pulat. Bawalah ini kepada bangsa si pulat. Maka angin pun akan berbusta. Bawalah angin ini untuk membawa keberkahan. Kirimlah keberkahan ke arah itu negerinya pulat. Maka angin pun akan berbusta. Ketika Allah memerintahkan wai angin. Berbusta. Tumpangkan pohon-pohonnya manusia yang ada di sekitar ini. Maka Allah pun akan perintahkan dan angin pun akan melakukannya. Masya Allah begitu juga dengan gelombang-gelombang lautan. begitu pula dengan matahari, semuanya diperintah oleh Allah Subhanahu Wataala. Kok terkadang kita berdiri, kok berubi-ubibi begini, kejadian demi kejadian. Belum dua bulan, belum dua bulan, belum satu bulan setengah ni. Baru sebulan lebih sedikit, sebulan lebih beberapa hari. Itu adalah peringatan. Itu adalah peringatan. Musibah itu adalah peringatan. Musibah adalah pelajaran. Ternyata sudah akan beribu kaki, angin-angin yang membawa bencana yang membawa kerusakan-kerusakan. Terbangnya pokok-pokok, kemudian terbangnya atap-atap, terusaknya -atap, bangunan-bangunan. Ada yang lain, lain Semuanya adalah peringatan. Semuanya adalah nasihat. Semuanya adalah peringatan dari Allah yang Allah Tuhan dari agama kita itu menggali. Yang Allah Tuhan. Jadi kita bertobat kepada Allah. Kita istighfar kepada Allah. Itu yang Allah Tuhan. Sesungguhnya tidak ada perusahaan melainkan dan sebab dosanya manusia. Kalau kita melihat di kediri misalnya, banyak perusahaan, perusahaan banyak dirugikan, menunjukkan kita itu masyarakat yang banyak dosa. Manusia yang ada di kediri banyak dosanya. Oleh keramanya, banyak perusahaan banyak yang terjadi di kediri. Banyak perusahaan korban, korban yang ada di kediri. Menunjukkan bahwa masyarakat yang banyak di maka sebenarnya sudah Masa masalah terjadi itu ingat. harus kembali kepada Allah Subhanahu Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an Zara fazaqi wal bahri lima kasafat aydin nas liudhiqa al-baqd za sudah nampak, kerusakan-kerusakan di daratan Jangan kalau misalnya melihat desa terjadi letusan gunung-gunung yang tadinya itu menghijau. Kemudian menjadi seperti madang masyarakat. Yang tadinya tanaman-tanaman itu tinggal ditunggu memetik buahnya. Ternyata hancur. Tidak pernah ada yang menyangka sebelumnya. Tidak ada lagi harapan untuk memetik buahnya. Datanglah ke tanah atas. Ke daerah nanjar, ke daerah pun, ke daerah. Ke daerah, ke daerah dan yang semisanya. Begitulah kenyataan yang ada. Rumah-rumah yang tadinya berbangga, rumah-rumah kan? yang tadinya mereka berpola muda, begitu mereka pulang dari penghuni yang tidak mereka mendapat injak. Ketika kita di sini bernaung di rumah yang megah, Di nampak mereka menangis karena rumahnya yang tidak berinjak. Kerusakan terjadi di negara. Hamba sebabnya kerusakan yang di Allah menyebutkan kerusakan itu sebabnya adalah ulah tangan yang dosa dosanya manusia, dosa dosanya kita, kesalahan kesalahan kita. Karena kita jauh sangat melaluikan Allah, melaluikan syariat Allah. kita tidak menjaga saya, Allah banyak manusia yang melupakan syariat Allah tidak peduli halal yang haram, tidak peduli mana perintah mana larangan. Ini yang mengundang bencana, yang mengundang musibah sehingga Allah berjeramun, sehingga Allah berjeramara, maka Allah timpakan musibah, Allah timpakan bencana sebagai wujud kasih sayang Allah. Supaya kita itu ingat, supaya kita kembali kepada Allah. 5 kasabat ayin Itu semuanya adalah dengan sebab ulah tangannya manusia. Dosa-dosanya maksiatnya manusia. Masalah simpakan muslim. Li yudhi qawba'udalladhi amin. Oleh karena Allah ingin. Supaya manusia merasakan apa dari sebab dan akibat. dari ulah tangannya mereka. dari suakan dosanya -dosa kita. Ketika kita banyak melupakan Allah, kita banyak melakukan dosa. Kita tidak menjaga syariat Allah, maka Allah inginkan agar kita itu merasakan akibat dari kelalaian kita. Allah ingin kita merasakan akibat dari dosa yang kita lakukan. Kalau kita mau mendata di Densut, siapa dan berapa jumlah masyarakat muslim Yang ada di sekitar kita yang menegakkan salat Silahkan disentuh. Didakar. Mana yang lebih banyak muslim yang tidak selatah pada muslim yang tidak selatah. Masya Allah. Masya Allah. Begitu mudahnya seorang muslim meninggalkan seorang. Jangankan yang anak-anak muda. Bapak-bapaknya. Selanjutnya. Bapak-bapaknya tidak. Dizentuh. Berapa yang telah bapak-bapak yang menegakkan selatah muslim ini? Belum lagi kalau kita bertanya anak-anak. Siapa di antara bapak-bapak yang penduduk Dengan suratnya anak-anak Anak-anak sekolah, banyakkan kepada anak-anak sekolah Nah, kamu suratnya Benar apa itu? Benar, benar Jangan ditanyakan benar-benar Nah, kamu surat apa tidak Seandainya nak, suratmu bolong apa tidak Seandainya bolong nak Yang lebih banyak bolongnya apa yang tidak Kemudian dari Yang tidak bolong itu Jumlahnya berapa? Centus, lidahkan Kau muslimu Meninggalkan surat mereka tidak merasa bermakna. Yang penting tidak mencuri, yang penting tidak menyakiti hati orang, yang penting tidak berkata-kata kotor kepada orang. Masya Allah. Yang paling berat, yang paling besar adalah solat bapa bapa dan ibu. Yang paling berat, yang paling besar adalah solat. Tetapi banyak kaum muslim yang lupa. Banyak kaum muslim yang lupa. Masya Allah. Bagaimana Allah menjadilah kemudian tidak menimpakan musibah, tidak menimpa kan bencana sehingga kita ingat. Kalau terus-terusan kita itu berulang, tidak pernah diingatkan oleh Allah. Kapan kita itu? Kapan kita ingat? Sekarang sebulan lebih belas, sebulan lebih belas, guna dua puluh Allah timpahkan kepada kita pasti. Yang sebenarnya 10 senti atau lima senti atau lebih, apakah sahaja di antara kita yang sudah mengambil itu sebagai pelajaran, sudahkah kita kembali kepada Allah sebagai orang dan kita istifar, jatuh, dan kita bertobat istighfar atas kesalahan-kesalahan kita kepada Allah. Sebulan kemarin kita sudah diingatkan oleh Allah. Sebulan kemarin Allah telah memberikan peringatan kepada kita, kirimkan oleh Allah fasir-fasir kafir ayat sebagai peringatan. Wahai masyarakat Kediri saya kirimkan fasir. Saya berharap kalian semuanya kembali kepada kita. Allah. Allah mengingatkan, "Bima kasabat aizinnas, liyawli qomlahu allazi amir. La haula wa la yang Allah kurniakan di para bapak dan para ibu yang dirahmati Allah adalah kita kembali. Laa lahum yas'u. Agar kita kembali kepada Allah. Memboleh kita bertobat kepada Allah yang tadinya tidak salat, segera salat. Yang tadinya masih bolong-bolong ditutup semuanya salatnya. Yang tadinya membiarkan anaknya tidak salat, segera perintahkan anaknya salat. hajarkan anaknya buatna, berjilah ke masjidnya. Berjilah ke masjid, gunung pun sudah menutup. Berjilah ke masjid belajar cara salat. Kemudian ajarin bapak Kemudian kita akan pula bersama-sama. Ya? Begitu yang ditandai oleh Allah. Begitu yang Allah SWT inginkan. Jiru, supaya kalian semuanya itu kembali kepada Allah. Begitu juga yang ibu-ibu. Begitu juga yang ibu-ibu. Kalau sebelumnya barangkali tidak pernah. Peduli dengan jilbab, Allah mengingatkan ibu-ibu. Allah mengingatkan. Tindaknya keluar dengan jilba. Tutuplah auratnya ibu-ibu. Barangkali yang bapak-bapak yang tidak pernah peduli dengan anak-anak perempuannya. Dibiarkan anak-anak perempuannya keluar rumah dengan apa yang dia pakai alam kadarnya. Nah, untuk tidak. Hendaknya segera diingat kesimpulannya, itu adalah dosa itu adalah maksiat. Itu adalah serba, itu adalah maksiat. Bapak-bapak dan kesimpulannya membiarkan itu berjuang. Berjuang karena bapak dan kesimpulannya adalah pemimpin. Di rumah yang tidaknya mengatur dan menata bagaimana anak-anak perempuan ini keluar dari rumah. Berikan kerudung, berikan jilbab, pakaian yang longgar, pakaian yang rap, yang menutup auratnya, itu kewajiban kita semua. Coba sekarang, perhatikan. Siapa di antara bapak-bapak yang peduli dengan anak-anak putrinya? -anak masya Allah, kaum muslimin, kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin, apa berjalan seperti ini? Bagaimana Allah tidak menimpahkan hujan? Bagaimana Allah tidak menimpahkan bencana? Seandainya bencana dan musibah ini sebagai pelajaran maka masya Allah. Masyaallah, betapa sayangnya Allah kepada kita. Betapa masih sayangnya Allah kepada kita, ternyata Allah hanya sekedar kirimkan bencana untuk peringatan, untuk pelajaran supaya kita itu kembali kepada Allah. Belum atau jangan sampai Allah menimpakan bencana dan musibah berupa hukuman. Perhatikan, saudara-saudara kita, saudara-saudara kita yang pernah mengalami bencana yang berat tadi, bencana kita tidak ada seperti ini. gelombang tsunami yang Allah perintahkan kepada Al-Lautan. hantamlah, Habiskan. Nuduh langkahkan. Mereka-mereka yang bermaksiat, Maka gelombang senang datang. Dan tidak ada yang di, diberi maaf. Dan tidak ada yang diberi ampun. Semua orang yang solat. Orang yang tidak solat. Orang yang berjirba. Orang yang tidak berjirba. semua digilas oleh gelombang senang di waktunya. Masya Allah. Benar-benar. Benar-benar, tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Bagaimana kalau Allah sudah mengutus, Allah sudah memerintah kepada panggungnya berupa lautan, berupa bumi, berupa matahari, berupa angin, dan yang lainnya Jangan kemudian kita berprasangka bahwa kita jauh dari lain. Kita jauh dari lautan, tidak mungkin ada berlombang tsunami datang ke dunia. Masya Allah, azab Allah s.a.w. menghendaki makhluk Allah s.a.w. Allah s.a.w. Betapa mujahnya bagi Allah untuk mengangkat bumi kita ini. Betapa mujahnya bagi Allah untuk mengangkat daerah kita ini. Kemudian dibaliknya, kemudian ditimpakan lagi kebunyi bagaimana dahulu. Umatnya Nabi Lut. Umatnya Nabi Lut. Ketika Allah sudah berikan peringatan kepada mereka, jangan kalian itu bergeliman dosa maksiat. Jangan kalian itu bergeliman dosa maksiat. Ibadahlah kepada Allah. Rajin rajinlah beribadah kepada Allah. Perhatikan yang Allah. Perhatikan yang Allah. Perhatikan yaitu hubungan laki-laki dengan perempuan. Jangan dijadikan perjaulan yang bebas seperti itu. Umatnya Nabi Lut. Sudah diingatkan oleh Nabi Lut. Tetapi mereka tidak mendengarkan peringatan. Sehingga Allah SWT kirimkan petang. Allah kirimkan hukuman. Allah kirimkan adat. Buminya diangkat. Buminya di dalam mereka yang diangkat. Allah yang merintahkan. Maka bumi pun tidak terangkat. Bumi pun tunduk. Bumi pun patuh kepada Allah maka kemudian... Tanah itu diangkat, ditinggikan oleh Allah. Sebelum subuh waktunya. Kemudian dibalik oleh Allah setelah tinggi. Kemudian dibalikan lagi ke bumi. Sehingga mereka tidak ada berhenti hati muka. Masya Allah. Mudah yang bunyikan bagi Allah. Wadhani ka Allah. Yang bunyikan itu adalah sangat mudah. Dilakukan oleh Allah. Maka jadinya Dengan peringatan-peringatan yang sedikit. Dengan musibah-musibah yang sedikit seperti ini, Menjadikan kita dan itu tidak berpengar. Segera istighfar, memperbaiki diri itu. Memperbaiki diri itu yang dikehendaki oleh Allah. Bapak-bapak dan -bapak ibu yang, yang dirumahkan di Allah SWT. Tentunya musibah yang menimpa kita itu masih ringan. Masih ringan menunjukkan Allah makhluk. Allah mengulai. Dan saya yakin masih selalu banyak dosa yang Allah maafkan. Yang Allah maafkan. Yang Allah tidak hukum kita. Jadi kita yakin. Karena sesungguhnya, letusan gunung-gunung semuanya bukan ditimbangkan kepada kita. Bukan ditimbangkan kepada kita. Tapi dibagi oleh Allah SWT sampai ke dijawabannya. Dibagi sampai ke dijawabannya. Dan saya yakin, seandainya, Allah SWT berkata-kata ini. Kita semuanya dengan akibat jatuh kita. Masyarakat sendiri saja. Kemudian, letusan gunung-gunung dikhususkan menipati di kata kita. Dikumpulkan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian kita hanya terjepitkan kepada kita berzikir. Kita tidak bisa berzikir. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa yang berlaku musibah yang menyakitkan. Tetapi Allah Subhanahu Wataala Maha Pengampun. Allah Subhanahu Maha Pengampun. Allah Maha Maha Asma. Bagian banyak dari berbagai musibah. Allah menyebutkan: Ma'asu Bakumin musibah. Babi ma'kasaatna ibu, wayakku adzkatu. Tidak ada musibah tidak ada bencana yang menimpakannya melainkan akibat dari dosa-dosa tetapi Allah, memahas, Allah memaafkan Allah memaafkan kebanyakan dosa kita Allah memaafkan masih memaafkan kita juga kita masih dimaafkan oleh Allah tunjukkan Allah ta'ala Allah Maha Rahman Allah Maha Rahim oleh karenanya lembut Allah kasih Rahman Rahim masih belas kasihan kepada kita Allah tidak menunggu kita siapa di antara kalian yang kembali kepada kita? Siapa yang di antara kalian itu mengakui dosa-dosanya juda kemudian minta maaf kepada saya sehingga saya maafkan? Siapa di kalian yang mau datang kembali-kembali saya bertobat kepada saya sehingga saya terima taubatnya? Kemudian saya hapuskan dosa-dosanya juda kemudian saya berikan keinsafan yang lebih tinggi apa jadinya kalian? Allah menunggu, Allah menunggu sudah berbulan yang lalu Allah pasti. Maka banyak ketika Allah tunggu-tunggu tidak ada perubahan justru ketika ditunggu-tunggu yang ada adalah senang, yang ada adalah bahagia yang ada adalah senar, ya. Ah, kita ini dikirim pasir kita diberi bonus pasir dan sebagainya tidak ada taubat, tidak ada istifat maka Allah kirimkan angin angin yang menimpa tadi belum seberapa belum seberapa, ini peringatan bagaimana sekiranya nanti suatu saat Allah akan kirimkan yang lebih dahsyat dari yang tadi kalau kita tidak segera kembali kalau kita tidak segera ikhifah, bertobat kepada Allah inilah nasihat para Bapak dan para Ibu yang dihormati Allah. Terkait dengan jadinya Rasulullah kepada Al-Fatul Ibu Azbah. Apabila kita imin hidupnya sementau, kita ingin hidup kita dijaga oleh Allah SWT, kita harus dijaga Allah kita dijaga oleh Allah Apabila kita ingin hidup kita itu sentosa, kita diberi kemakmuran, kita diberi kemudahan mendapatkan di berupa harta, kita diberi kemudahan oleh Allah berupa anak-anak keturunan dan dunia. Maka kita harus peduli yang mana yang alam, yang mana yang awam. Kita harus peduli yang mana yang maksiat, yang kita harus tinggalkan, dan mana yang ketahatan, yang kita harus temboh, dan kita harus matikan. Selagi kita tidak peduli seperti itu, maka barangkali tidak akan pernah bersih. Tidak akan pernah bersih. Jadi itu Allah akan kirimkan peringatan demi peringatan, Allah kirimkan peringatan demi peringatan, sibah demi sibah, bencana demi bencana. Dan kita tidak ingin Allah korbankan, dan kita tidak ingin Allah menghukum kita. Tetapi kita ingin kita kembali kepada Allah. Subhanahu Wa Taala. Inilah yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan sedikit nasihat yang saya sampaikan ini bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya, kita mohon maaf dalam melakukannya. Dan semoga Allah juga mengampuni dosa-dosa Semoga Allah Swazalah mengampuni itu kembali majikannya yang kita, supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar datang kepada Allah dengan hati yang bersih dan hati yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya yang hadir dan yang tidak hadir untuk menunjukkan kepada keriduan yang Subhanahu Wataala. Allahumma robbana ala malaikatina rahmati بِسْمِ اللهِ رَبِّ